Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita meneruskan bacaan Al-Fusul fi Siroti Rasul Ini pasal-pasal di Sirah Perjalanan Hidup Rasulullah SAW Yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir wa ta'ala Sebelum anda pertemuan telah lewat, sudah kita selesaikan Perang Gos Batu badar Subro, Perang Badar Kecil Sebutkan bahawa tidak terjadi peperangan jadi perang badar sendiri sebenarnya ada tiga perang badar yang pertama yang kecil juga yang tidak terjadi, kemudian perang badar Kubro yang besar yang terkenal itu, kemudian ketiga perang badar ini yang telah lewat. Kemudian faslun, pasal berikutnya Gosbatu Dumatil Jandal, perang Dumat al Jandal. Sedikit ini sebenarnya nu komunikasi orang lokal. Ibn Mauyim juga menyebutkan di Zadul Maat. Maka <tuh> beliau lebih panjang lebar. Sebutkan. Ini Duma sebutkan bidom dal. Bukan dengan fathah, bukan dhomah. Ya. Adapun dhomah ini tempat yang lain, tapi ini dengan duma. Duma Kita kadang bacanya dhomah salah. Yang benar Duma. Duma til Jenda. Duma itu jaraknya 15 hari dari Madinah. Kalau dari Damaskus surya 5 hari ini berdekat ke Damascus, ini perang yang jauh, lima belas hari <tuh> wala berkata Ibn Qasir wa ta'ala wa kharaja' s.a.w. ila dumah al-jandah keluar Rasulullah s.a.w. ke tempat namanya dumah dumah til jandah fi awal, di bulan Rabiul awal min sanah khumus di tahun yang kelima hijriah sumaraja'a fi asna'i tarik kemudian beliau kembali di tengah-tengah jalan walam yalkau harban, tidak terjadi peperangan Wakil Nisa malah al Madinah beliau menunjuk ya menunjuk orang untuk menggantik beliau di Madinah. Siba bin Ur Futoh, tuan terahum, menunjuk Siba bin Ur ini untuk menggantik, menggantikan beliau di, di Madinah. Sehingga beliau berangkat menuju tempat ini, rumah Al Jannah. Ya demikian. Selesai. Makasih. Jumpa lagi, terima kasih. In buka yang beliau menyebutkan Kak Majang di Zadul Ma'ad, alaman 251, cerita yang ketiga. <tuh> beliau mengatakan Quran Jaleel Rasulullah bi bil awal sanda khos sama seperti tadi. Wadali kano balaku. Semuanya ya datang kepada beliau kabar ana jaman kasyiran ada sekelompok yang banyak yuriduna ayatnu mina Madinah ingin untuk mendatangi Madinah. Ada kabar sekelompok orang yang banyak menuju Madinah. Wabainal wabainal madinah alhamdulillah antara rumah jandal ini ke madinah itu 15 hari perjalanan yang berat demikianlah keadaan mereka para sahabat demikian juga nabi saw pertempuran demi pertempuran wa <tum> yamin <tum> dimas alhamdulillah kalau dari damaskus itu 5 hari hasanah alal madinah siba bin urhooth al ghibari lagi menunjuk siba tadi al ghibari makara <tum> jabi al al muslimin keluar bersama dengan nabi seribu kaum muslimin Wa mahu dalilun. Nabi menunjuk penunjuk jalan. Minbani udroh. Dari bani udroh. Namanya matkur. namanya madkur. Fala madana minum ketika Nabi mendekatinya. Ida hum ugaribun. Ternyata mereka dalam keadaan menyendiri. Ya orang kampung sendiri. Sekitar itu. Ya, ini mereka orang-orang sendiri. Yang tadi kabar akan menyerang itu. Wa ita azar. Ya. Mereka pergi. Ya mereka tidak ada di situ. Wa ita azar. Annam wasyah. Ada sisa-sisa dari binatang ternak. Dan kambing-kambing, baca mahalam -kambing. maka diserang. Nabi menyerang di binatang ternak mereka. Ya waru'atihim dan penggembalanya. Asobat mana asobat? Dapatkan apa yang dapat? Warobat mana warobat? Lari dari yang lari. Baca al kabar, ahla jandal. Maka datanglah kabar kepada orang-orang dumas jandal sendiri. Ya ternyata di situ ada orang sekelompok ini tadi kan. Tapi ini kabarnya, ya tadi namanya. Sirah itu masalah magosi peperangan itu kabarnya dari tidak ada tidak ada sanatnya supaya kita baca aja. Maka disebutkan di sini datanglah kabar ke orang-orang rumah -orang jandal ini tadi. Kata Farooq mereka pun ya saling berpisah pergi mereka. Kabar bahawa Nabi akan menyerang mereka pergi. Dan Nabi tadi sudah apa menyerang orang-orang tadi. Buat nasilah Rasulullah bismahaatim maka Rasul pun beliau tinggal turun, ini tinggal di halaman mereka, ini di kampung mereka. Balam Yajid bi al tidak didapati seorang pun di situ, di doma jendalina. Pakakamah biha Ayaman, Nabi tinggal di situ beberapa hari. Bapak Sasa Roya mengirim ke pasukan-pasukan kecil. Bapak Rokal Juyus memisah-misah pasukan-pasukan. Balai Yusif minhum min Ahadan, tidak mendapati seorang pun. Baraja Rasulullah ilal Madinah. Agar Rasulullah kembali ke Madinah, s.a.w. Ya demikian. Ini jadi tidak ada perangai Tapi di sini Semoga kalau menunggu saya Saya akan melihatlah Seperti ini